Aquest divendres arribarà la 37a edició de la festa de la barema de l'Ella i està previst que en ella hi participin diferents cellers de la comarca del Maresme, entre els quals n'hi haurà tres de Tiana. Són els de Talella, Quim Batlle i Parxet. La festa, que s'allargarà fins l'11 de setembre, tindrà com a principal atractiu les visites que es podran realitzar els diferents cellers, entre els quals, enguany, s'introdueix com a principal novetat una amb anglès que es farà diumenge al celler de Parxet. El president del Consorci de Denominació d'Origen a l'Ella, Andreu Francisco, ha explicant la clara aposta que es farà per l'enoturisme. Tenim l'ordre que els tres cellers de residents ubicats a Tiana que siguin visitables com els darrers anys. No? Que aquest és un fet doncs, que entenem que és, eh, que és capital per pel desenvolupament de, i pel foment dels nostres, dels nostres vins i que, que participin, que els cellers de Tiana obrin les seves portes i que enguany com a, com a novetat el celler de, de Parxet faci doncs, eh, dues visites guiades, una de les quals sigui en anglès, Doncs creiem que és una, una línia a potenciar. Aquesta visita en anglès, així com també la resta que es realitzaran en català, pretenen posicionar els vins de casa nostra com a referents a Catalunya i a l'estranger. En aquest sentit, Andreu Francisco insta la població a valorar els productes autòctons. Acabem moltes vegades de valorar suficient allò que, allò que és nostre, allò que allò que, que, ens, que ens diferencia, que ens dóna identitat, no? I una de les feines de les quals, doncs, els responsables polítics, doncs, eh, hem, de, hem de lluitar, però que ens cal que la, que la ciutadania també s'impliqui, és en aquesta eh, difusió i conscienciació. Per gent no és l'únic celler que obre les portes a l'enoturisme. Alta Lella ja ha apostat per aquesta vessant econòmica amb la recent inauguració d'un centre de recepció de visitants que ofereixen la possibilitat de visitar el celler de manera regular. I cal recordar que l'edició d'enguany de la festa de la barema de Lella arriba coincidint amb l'expansió que viu la denominació d'origen i la celebració del primer aniversari de la creació del Consorci. És per tot plegat que Andreu Francisco ha recordat que els vins d'aquesta denominació són de tots i cal consumir-los a casa però també demanar-los als restaurants. Parísament per exposar públicament els seus productes, la festa de la Verema estarà amenitzada com cada any per la mostra gastronòmica amb participació dels tres cellers de Tiana. La Festa de la Verema tindrà lloc del 9 a l’on de setembre a la localitat de l’illa. Ràdio Tiana: Serveis Informus.